Bai, bueno, berriz etzera vuelta, eh gogotsu bigaraino eta gero eta gainea aurreko asten eh tajonarren sumatu zen zaletuen laguntza, jende asko egon za, Iruñara eta orduan, bueno, alde hortatik eh gogotsu berriz etxan jokatzeko eta e, zaletuen ertzaldetuen eta ber gai gean hirugarren garaipena lortzeko Etareria ba, gogorra, ez dute hasiera ona egin momentuz, baino, bueno, daukat e, talde gogorra dela, e, plantilla ona daukatela, eta bueno, lehiaketa hontan Arerio Xamurrik ez dago. Ondo, ondo. Azkenen eh digan bi saio falta dira. E, jokalariren bat hoindikan zadantzan dago iritsiko da, ez dan iritsiko, baina on dukat guztiak iritsiko gehala hoindikan e, ja, e, hostilal izan da eta partidu ikan den izan da, oza sea, que bueno, taldea ondo, ondo iristen da Bueno, ba, e, duela bihaste eta ontanerai pixka zalantza ditugu zelaiaren zelaiaaren egoerari buruz, orduan horren arabera pixkat e, ba, agian moldatu beharko gea ez, gure estilo moldatu beharko dugu ez, e, saiatuko gea, Balengo astean egin genun lehenengo zatiari, zatiari jarraipena ematen, zati sentsazioa buka taldea e, oso protagonisti izantzala, eh baloiarekin eh ba gustura egonzala, izan ginela eta hori da pixkat gure gure intentsioa, ez? Eh. Jakinda ba bueno, e, zelaiak ez balin badigu gehiegi laguntzen, ba, moldatu beharko gehala, arerioak ere gaitasunak ditu eh nik batez ere destakatzeko ba jokalari eh garrantzitsuak dituztela Pablo Erbiasekin, Iñigo Muñozekin, ta bo, bueno, nikuztet, beraiek eh ondo manejatzen diala, orduan gure baloi sekuentziak eh, onak izan bardea baloi galerak ez aukitzeko eta eh gero sufritzeko.